Література кінця 18-го початку 20-го століття Котляревський, Енеїда, частина перша Еней був парубок моторний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 і куди очі почухрав Но зла Юнона, суча дочка Розкуткудакалась, як квочка Юнона страшенно не любила Енея Через те, що він був сином Венери Який свого часу його дядько Паріс Віддав яблуко, як найпрекраснішій богині З тих пір Юнона усіляко намагалася шкодити І Венері, і її синові Сука Геба Шепнула Юноні, що Еней у морі. Юнону взяв великий жах. Вона вдяглася, взяла хліб сіль на тарілку і поїхала на бритці до Еола та стала його просити: будь ласка, в сватоньку, старику, і збий Енея з пантелику, тепер пливе на морі він. Ти знаєш, він який суціга, паливода і горлоріз». «По світу, як іще побіга, чиїхсь багацьковиль сліз. Пошли на його лихо злеє, щоб люди усі, що при енеї, послизли, і щоб він і сам. Засеєш, дівку чорнобриву, смачну, гарну, уродливу, тобі я дали що дам». Еол трохи побідкався, що якраз порозпускав усі вітри,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 Еол зібрав усіх вітрів і наказав їм зробити на морі страшний шторм. Піднялася буря, яка сильно нашкодила кораблям Енея. Усі човники їх розчухрало, багацько війська тут пропало. Тогді набрались всі столих? Еней у розпачі пообіцяв Нептуну півкопи грошей, якщо той утихомирить бурю. А для Нептуна, який здавна був дряпічка, півкопи це кусок. Тож він швиденько виліз із запічка, осідлав рака, виринув із моря і накричав на вітрів. Ті злякались і чим чимдуж чкурнули до нори. А Нептун мітлою вимів море як світелку. Воно стало чисте і світле. Троянці заспокоїлись, і Еней на радощах звелів готувати обід. Поклали шальовки соснові, кругом наставили мисок, І страву траву всякою мови, в голодний пхали все куток. Тут салом галушки легали, лемішкою куліш глитали, І брагу кухликом тягли, та й горілочку хлистали. Насилу із-за столу встали, і спати послі усі. Лягли. А Венера тим часом, побачивши, що над її синком так знущаються, умилася, принародилась хоч би до дудки на танець і пішла до Зевса просити його вступитися за Енея. Хіба б уже не та юнона, щоб не вказала макогона, що й досі слухає чмелів, коли б вона та не бісилась, замовкла і не камизилась, щоб ти се сам їй і звалив.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 Венера заспокоїлась, поклонилась отцю і пішла собі. А Еней прочумався, проспався і голодрабців позбирав, зовсім зібрався і уклався, і, скільки видно, почухрав. Пливти довелося так довго, що море страшенно огидло Енею, і він почав нарікати на долю – «Коли би, каже, умер я втрої, Уже б не пив сейі гіркої, І марне так не волочивсь». Але плавання нарешті закінчилось, Троянські кораблі пристали до якогось берега, Троянці швидко попоїли, що Бог послав, І пішли, куди хто запопав. Еней теж пішов, не розбираючи дороги, І так вийшов до якогось міста. В тім городі жила Дедона – а город звався Карфаген. Розумна пані і моторна, для неї трохи сих імен. Трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита, бідняжка, що була вдова. У той час, коли троянці добралися до Карфагена, дідона якраз гуляла містом. І зустрівшись із гуртом троянців, спитала в них, хто вони такі і звідки. «Відкіль такі сеголь ті паки? «Чи рибу з дону везете? Чи, може, виходці бурлаки? Куди прочане вийдете?» На що троянці, впавши їй у ноги, відповідали «Ми всі, як бач, народ хрещений, волочимся без талану Ми в трої, знаєш, порождені, еней пустив на нас ману» Троянці розповіли дидоні про те, як впала троя, та побідкалися на свою долю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 Дідона була добра, їй стало дуже шкода нещасних троянців. Вона гірко заридала і сказала, «Коли б молодця Енея вашого злапала, Уже б тогді весела стала, тогді Великдень був би нам». А Еней тут і з'явився, тут плюсь Еней, як будто з неба. «Ось, ось де я, коли вам треба, дідоні поклонюся сам». Еней з Дидоною обнялися, поцілувалися і пішли, розмовляючи до її господи. Там уляглися на печі їли усякі закуски, дожидаючи, коли їм подадуть обід. А потім почалося свято. Тут їли різні потрави, і все з полив'яних мисок, і самі гарнії приправи з нових кленових тарілок свинячу голову до хріну, І локшину на переміну, Потім з підлевою індик, На закуску куліш і кашу, Лемішку, зубці, путрю, квашу, І з маком медовий шулик. І кубками пили слив'янку, мед, пиво, брагу, сирівець, горілку простою калганку, куривсь для духу яловець. Бандура горлиці бринчала, сопілка зуби затинала, а дудка грала по балках. Санжарівки на скрипці грали, кругом дівчата танцювали в дробушках, в чоботах, у свитках. Так у танцях та частуванні минув цілий день, після чого всі порозходилися спати, хто де втрапив. Вранці Дидона рано встала, прибралася гарно, немов в оренду на танець, вибрала деякий одяг свого покійного чоловіка Енею, що геть обносився в своїй подорожі, і знову почалися гуляння. Дидоні Еней дуже сподобався – Дидона ж тяжко сподобала Енея, так що й не знала, де дітися і що робить. Точила всякі її ляси і відпускала разні ляси. Енею тільки б угодить. Цього разу гуляння не обмежилося танцями і частуваннями. Гості почали грати в різні ігри.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 Такі розваги продовжувалися щодня Дидона усіляко намагалася догодити Енею, який уже її за жінку мав І заради нього піклувалася про всіх троянців Були троянці п'яні, ситі, кругом обуті і обшиті Хоть голі прибрели, як пень Ігри та розваги тривали більше двох років Так що Еней і забув, що за наказом Зевса Їхав будувати Рим Аж ось сам Юпітер Ненароком поглянув згори на землю І побачив троянців у Карфагені Розсердився і розкричався Аж цілий світ поколихався Енея лаяв на весь рот Чи так то гадів син він слуха Убрався в патоку, мов муха Засів буцім в болоті чорт Зевс покликав свого гінця Меркурія і направив його до Карфагена, аби той розлучив там Енея з Дидоною і відправив Енея далі в плавання. Еней в цей час, не підозрюючи про гнів Юпітера, лежав собі п'яний на підлозі, аж ось до кімнати вбіг Меркурій, вилаяв його за лінтяйство, налякав страшними карами, які йому обіцяв Зевс за непослух, і звелів цього ж дня працювати «Покинутий Карфаген!» Еней піджав хвіст, мов собака, Мов Каїн затрусивсь увесь, Із носа потекла кабака, Уже він знав, який завес. Миттю протверзілий Еней, вибіг із хати і помчав до своїх троянців З наказом якнайшвидше збиратися в плавання Після чого повернувся до хати, позбирав у клунок свої мізерні пожитки І став дожидатися вечора, аби втекти потайки, поки Дедона спатиме Вона ж швидко здогадалася, чого в такий невеселий І тільки прикинулася, що заснула коли ж тільки Еней сунувся до порогу з клунком, Ухопила його за чуба, постій, прискурвий, вражий сину, Зо мною перше розплатись, от за душу, як злу личину, Ось нули ж тільки завертись, от так за хліб, за сіль ти платиш, Ти всім привикши насміхатись, розпустиш славу по мені. Нагріла в пазусі гадюку Щоб послі й зробила муку Послала пуховик свині Дидона страшенно розсердилась І плакала, і кричала, і лаяла енея Поганий, мерський, скверний, бридкий Нікчемний, ланець, кателик Гульвіса, пакосний, приститкий Негідний, злодій, єритик зак... Куч, мусю твою велику, як дамля, що тобі я впику! То тут, тут тебе лизне й чорт, і очі видируй злоба, тобі диявольська худоба, трясеся, мов зимою хорт, мандруй до сатани з рогами, нехай тобі присниться біс з твоїми сучими синами, щоб брах побрав вас всіх гульвіз, що ні горіли, ні боліли, на чистому, щоб поколіли, щоб не оставсь, ні чоловік, щоб доброї не знали долі, були, щоб з вами злиї болі, щоб ви шаталися по вік». Генний потихеньку заткував від Дидони, а переступивши через поріг, з усієї сили побіг до своїх човнів. Троянці швиденько повсідалися і попливли від Карфагена, не озираючись. Дидона ж тяжко зажурилась, весь день нічого не їла й не пила, і навіть сестра Ганзя не змогла їй нічим зарадити». Надвечір, коли вже сутеніло, дедона взяла кресало та різного ганчір'я, підпалила очерет, що стояв за городами на зиму на підпал, і сама стрибнула в полум'я. Енея так вона любила, що аж сама себе спалила, послала душу к чорту в ад. Частина друга Еней швидко плив від Карфагена і журився за Дидоною, а дізнавшись, що вона себе спалила, сказав, «Нехай їй вічне царство, мені же довголітнє панство, і щоб друга вдова знайшлась». Аж тут на морі здійнялася страшна буря. Троянці всі полякалися і не знали, що робить, поки один із них, Палінур, що вирізнявся особливою хоробрістю, не порадив тимчасово звернути зі шляху до Італії Італія не близько, а морам в бурю їхать слизько, човнів ніхто не підкує Ось тут земелька єсть, хлоп'ята, відсіль вона невдалеку Сицилія, земля багата, вона мені щось по знаку Троянці дружно взялися за весла і швидко прибули до Сицилії, де вже на березі їх гостинно зустріли сицилійці, і всі дружною юрбою пішли до царя Сицилії Ацеста гуляти. Ацест Енею, як би брату, велику ласку показав, і зараз, попросивши в хату, горілкою почастував. Троянців добре нагодували – і розпустили по квартирах, після чого влаштували великий бенкет. Еней хоч і добре напився сивухи, але не забув про свій синівський обов'язок. У цей день помер його батько Анхиз, тож він вирішив улаштувати поминки». Він порадився троянцями, які тільки раді були новому приводу добре погуляти. І зараз миттю всі пустились горілку м'ясо купувати, хліб бублики, книжів родились, пішли посуди добувати. І коли куті зробили, сити із меду наситили, договорили і попа. Хазяїнів своїх ззивали, старців по улицям шукали, пішла на дзвін дякам копа. А наступного дня, як проспівали со святими, Еней обливсь слізьми гіркими, і принялися усі трепать, наїлися й нахлистались, що деякі аж повалялись, тоді й годі поминать. Еней роздав старцям півкопи грошей, щоб поминали його батька, який від горілки помер, і заліг під лаву спать. Енея заболіли ноги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 Наступного дня зранку знову всі почали пити. Панство сиділо в сінях, а на надвору стояли прості люди і заглядали у вікна. П'яному Енею захотілося подивитися на добру бійку, і він наказав покликати борців. Одразу ж прийшов доброволець від сицилійців – якого звали Дарес І почав викликати собі струянців супротивника Гей, хто зо мною вийде битись Покуштувати стусанів Маскою хоче хто вмитись Кому не жаль своїх зубів Ануте-нуте, йдійте швидше Сюди на кулаки лиш ближче Я бебихів вам насаджу, На очі вставлю окулярись Сюди, поганці бакаляри, я всякому лоб розміжжу!» Проте серед троянців не було бажаючих битися з Даресом, усі його боялися, але один із них, Абцест, не витримав знущань сицилійця і пішов шукати свого товариша Ентела. Ентел був тяжко смілий, дужий, Мужик плечистий і невклюжий. Саме в цей час Ентел був п'яний і спав під тином. Гурт троянців ледве зміг його розбудити з тусанами. Проте тільки но почувши про вихваляння Дареса, Ентел одразу ж визвався з ним битися. «Хто? Як? Дарес?» «Ну, стійте, наші, зварю пану Даресу каші, горілки дайте лиж нап'юсь!» Йому налили казанок горілки, і Ентел пішов на поле бою. У цей час у раю бенкетували боги, забувши про всі земні лиха. Аж ось до райської світлиці вбіг засапаний Меркурій, і розповів богам, що робиться в Сицилії Боги, почувши, зашатались Із неба виткнули носи Дивитись на бійців, хватались, як жаби літом із роси Венера, яка була дуже прихильна до Дареса Попросила батька заступитися за нього в битві Проте це не сподобалося п'яному Бахору Який навпаки вболював за Ентела «Чи знаєш він, який парнище? На світі трохи єсть таких. Сивуху так, як брагу хлище. Я в парубках кохаюсь сих. Уже залє шкуру сала, ні неня в бразі не скупала, як він даресові задасть. Уже хоч як ти не вертися, з своїм даресом попростися, бо прийдеться йому пропасть». Зевса таки лайки в нього під носом розгнівили, він пригримнув на обох і звелів не втручатися в цю справу, а спокійно дочекатися, хто ж стане переможцем. А на землі тим часом кипіла битва, яка дуже скоро закінчилася перемогою Ентела, а Дарес чмелів, довгенько, дуже слухав і землю носом рив, і нюхав і дуже жалібно стогнав. Троянці дуже цьому зраділи, довго глузували з Дареса, а Ентелу Еней видав цілий гривенник на кабаку, а після цього звелів привезти ведмедів і змусити їх танцювати. Розважаючись, Еней і не очікував, що Золімпа може йому загрожувати небезпека. А Юнона тим часом не дрімала. Вона пішла до Ірисі – яка хитра була, як біс. І на щось їй шепнула, щоб не підслухав якийсь бог, і пальцем цупко прикрутила, щоб зараз все-то і зробила, і їй би принесла лепорт. Ірися швидко одяглася і спустилася у Сицилію на морське узбережжя, де стерегли човни троянські жінки, поки чоловіки гуляли. Дівчата злиха горювали, «Нудило тяжко, молодиць! Лиш слинку з голоду ковтали, як хочеться кому кислиць! Своїх троянців проклинали, що через їх так горювали!» Ірися прикинулася Бероєю, старою бабою, лукавою відьмою, яку троянці везли із собою, і підмовила троянок підпалити човни. «Приймімося, човни, попалім!» «Тоді й мусять тут остаться, і нехотя до нас прижаться, ось так на лід їх посадім». Троянки з радістю послухалися цієї поради і підпалили човни. Човни і байдаки палали, соснові пороми тріщали, горіли дьоготь і смола. Поки троянці огляділись, що добре їх троянки грілись». Точасть мала човнів була Еней, побачивши пожежу, закричав усім троянцям, щоб бігли рятувати човни І сам чим душ побіг до моря Еней від страху сплигу збився умій сердега помішався І зараз сам не свій зробився Скакав, вертівся і качався у розпачі Еней почав лаяти усіх богів за те, що йому не допомогли в скрутну хвилину. «Та враг бери вас, що хотіте, про мене те собі робіть, мене на лід не посадіте, пожар лиш тільки погасіть!» Тільки він помолився, як одразу ж пішов дощ і швидко загасив полум'я. Але Еней все одно був невеселий. Не знав же, на яку ступити Еней і тяжко горював Чи тут остатись, чи поплити Бо враг не всі човни забрав Еней вирішив звернутися за порадою до громади Проте і всі троянці разом Довго думали, гадали Але не змогли знайти рішення Лише один з троянців, поки всі радилися Стояв собі мовчки Це був охрім або не в тес, як його всі дражнили. Се був пройди світ і непевний, і всім відьмам був родич кревний, упир і знахур ворожить. Побачивши, що Еней тяжко зажурився, він вивів його в сіни і порадив Покинь лиш горе, і заплюй. Піди вкладися гарно спати, а послі будеш і гадати. Спочинь. «Та вже тоді міркуй». Еней послухався поради і вклався спати, а коли йому нарешті вдалося заснути, йому наснився Анхиз, його покійний батько. Анхиз сказав, що його прислали до сина боги які наказують Енею не журитися і чим скоріше їхати до Риму. «Збери всі човни, що остались, і гарно зараз їх оправ. Придерж своїх, щоб не впивались, і цю Сицилію остав. Пливи і не журись, небоже, уже тобі скрізь буде гоже». Також Анхис попросив сина заїхати до нього в пекло, тим більше, що Енеєві все одно необхідно зайти в підземне царство і поклонитися Плутону, інакше він до Риму не допливе. Еней зранку підхопився, наказав троянцям скоріше лагодити човни, щоб наступного дня зранку відплисти від Сицилії, попрощався за цестом, подякував йому за гостинність, і на світанні троянці покинули. Сицилію. Венера, побачивши, що її син не чолі троянців уже в морі, поїхала до Нептуна просити його, аби той посприяв подорожі Енея. Поїхала в своїм ридвані, мов сотника якогось пані, баскими конями, як звір, із кінними проводниками, з трьома назад казаками, а коні правив машталір. Нептун погодився допомогти Енею і одразу ж подув троянським човнам попутний вітер. Тільки одна пригода затьмарила їх подорож. П'яний поромник Тарас випав із човна і потонув. Частина третя Еней побоювався моря і весь час очікував від подорожі якихось неприємностей. Проте все було спокійно, і троянці весело пливли собі, співаючи пісеньок. Про загайдачного співали, либунь співали і про січ, як в пікінери набирали, як мандрував козак всю ніч, полтавську славили швидчину, і неня, як свою дитину, з двора провадила в поход, як під бендер'ю воювали, без галушок, як помирали, колись, як був голодний год. Довго плавали по морям троянці, і ніхто не знав навіть, куди їх везе еней. Аж ось на обрії з'явилася кумська земля. Троянці швиденько до неї пристали і розбрелися хто куди. І тут вони не шанувались, а зараз всі і потаскались, чого хотілося шукать, якому меду та горілки, якому молодиці дівки – Ось щоб з зубів зігнать? Але поки троянці розважалися, ходили по вечорницях, пили горілку та грали у карти, Один Еней все сумував. Йому не мило все було, йому Плутон та батько снився, і пекло в голову війшло. Еней пішов, куди очі дивляться, в надії зустріти когось, хто би вказав йому дорогу до пекла. Довго він так блукав, аж ось, пройшовши густий дрімучий ліс, він побачив хатинку на курячих ніжках і почав викликати господаря. У двері стукав, добувався, хотів був хатку з ніжки спхнуть. Як вийшла бабище старая, крива, горбатая, сухая, запліснявіла вся в шрамах, сіда, ряба, беззуба, коса. Розхристана, простоволоса І як в намисті вся в жовнах Еней, побачивши таку красуню Злякався і подумав уже Що тут і настав кінець усім його подорожам Коли баба сама підступила до нього і заговорила «Давно тебе я дожидаю І думала, що вже пропав»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 а татарва, як набігала, то вже я замужем була, і першу сарану зазнаю, коли ж був трус, як ізгадаю, то вся здригнусь, мовби мала. Сивилла звеліла Енеєві сходити в каплицю, помолитися Фебу. Еней так і зробив. Та поки він молився та просив у Феба допомоги, Сивіллі стало зле. Тряслась, криктала, побивалась, як бубен синя стала вся, упавши на землю качалась у барлозі, мов порося, і чи мене й молився більше, то все було Сивіллі гірше. Коли Еней припинив молитися, Сивилла передала йому волі богів. «Така богів Олимпських рада, що ти і вся твоя громада...» не будете по смерть в Риму, но що тебе там будуть знати твоє імення вихваляти но ти не радуйся цьому Севилла розповіла Енеєві, що на його долю ще випаде багато лиха, бо Юнона ще довго буде на нього сердитися, але, незважаючи на це, троянський народ очікує щаслива доля. Еней похнюпився, почувши про свою долю. Трохи б мені було не легше, якби я Феба не просив. Проте тут же вирішив, що колись нам треба всім пропасть. І попросив Сивилу супроводжувати його до пекла За хорошу винагороду стара згодилася вказати Енеєві дорогу «В лісу великому, густому, непроходимому, пустому якесь дерево росте, на нім кислиці непростії Ростуть, як жар, всі золотії, і деревце те не товсте» «Із дерева сього зломити, ти мусиш гілку хоч одну. Без неї, бо ні, підступити не можна перед сатану». Сивилла наказала Енеєві із гілкою бігти, куди очі дивляться, і не озиратися, хоч би як його не манили і не просили зупинитися. Сказавши це, Сивилла зникла, і Еней залишився сам. Він послухався порад Сивилли і вирушив шукати чарівну яблуню. Довго йому довелося мандрувати манівцями, доки не забрів він до надзвичайно густого лісу. Тим часом на дворі вже почало сутеніти, і енею стало страшно, а найбільше ж він злякався, коли серед непроглядної темряви побачив яскраве світло. Виявилося, що це була яблуня. Не замислюючись, Еней відламав від неї одну гілку і чим дуж побіг навтюкий з лісу. Прибіг к троянцям, утомився і отдихати простягнувся. Як хлюща потом весь облився, трохи-трохи не захлибнувся, звелів збичні волів пригнати, цапів з вівцями припасати, Плутону в жертву принести». Коли настала ніч, троянці заходилися лагодити жертву богам. Аж тут з'явилася невідомо звідки ляси вилла, звеліла усім троянцям забиратися геть, а Енеєві – лагодити торбу з харчами для походу в пекло. «Не йди в дорогу без запасу, бо хвісто до голоду надмеш, і где іншого ти часу, і крихти хліба не найдеш». Еней одягнувся, підперезався, взяв ціпок і вирушив з сивилою в дорогу. Мандрівники дуже поспішали, щоб якомога швидше дібратися до пекла, і приглядалися пильно, аби не пройти повз двері до царства мертвих. Аж ось Прийшли вони до великої гори, побачили в ній глибоку темну нору і вскочили туди. Йти тією норою довелося у суцільній темряві, і ней весь час усе щупався рукою, щоб не ввалитися куди. Це була вулиця, що веде до пекла, був тут скрізь бруд, сморід і задуха. У цьому місці жили дві сестри – Дрімота. І Зівота. Вони повели далі Енея з Сивилою. По дорозі їм почали зустрічатися й інші тутешні мешканці – а потім смерть до артикулу їм воздала косою честь. Наперед стоя калавуру, який у її мості єсть. Чума, война, харциство, голод, короста, трясся, парші, голод. За сими ж тут стояли в ряд, холера, шолуді, бишиха, і всі мирянські знаєш лиха, що нас без милості морять. Були тут також злимачухи і свекрухи, сварливі тесті та брати, несправедливі десятники та сотники, лицеміри та брехуни. Насупротив сих окаянниць квартал був цілий волоцюг, моргух, мандрьох, ярижниць, п'яниць і бахурів на цілий плуг, З обстриженими головами, з підрізаними пеленами стояли хльорки наголо і панночок фільтіфікетних, лакеїв гарних і дотепних багацько дуже щось було». Енею було лячно йти цією вулицею з такими мешканцями, проте Сивилла ні на що не звертала уваги і так швидко прямувала вперед, що Еней ледве встигав за старою. Так швиденько вони дійшли до ріки Стикс, за якою вже починалося справжнє пекло, а коло переправи юрмилися душі, чекаючи, коли їх перевезуть на той бік». І перевіщик тут з'явився, як циган смуглой цери був, від сонця весь він попалився, і губи як араб от дув, очищав лоб позападали, сметаною позапливали, а головався в ковтунах, із рота слина все котилась, як повстка борода скомшилась» усім задавав собою страх сорочка зв'язана узлами держалась у силу на плечах попричепляна мотузками як решето була в дірках замазана була на палець засалена аж капав смалець обутий в драніпостоли і з дір онучі волочились зовсім хоть вижми помочились пошарпані штани були Перевізника звали Хароном, і він не в шутку собою виличався, бо й справді мав неосяжну владу на переправі Коло ріки був гамір і тиснява, як на ярмарку Душа товкала душу в боки, і скреготали, мов сороки Той пхавсь, той сунувсь, інший ліз всі м'ялися, перебирались, кричали, спорили і рвались, і всяк хотів його, щоб віз. Душі з плачем благали Харона перевести їх на той берег, проте той до сліз був байдужий і сердито одганяв усіх від свого човна важким веслом. І сам обирав душ, які йому сподобалися, інші ж могли чекати своєї черги і цілий вік». Еней з Сивиллою потроху пробиралися до берега між душ, серед яких зустрівся їм і Палітур, який бідкався, що Харон не хоче його вести. Еней хотів був побалакати з товаришем, проте Сивилла швидко їх розлучила і потягла Енея далі до берега, де лютував, як завжди, злий Харон. Перевізник не зрадів Енею з Сивіллою. «Геть, преч!» «Вбирайтесь від сил к чорту, я вам потилишника дам, поб'ю всю пику, зуби, морду, аж не пізна вас дідько сам! І йон же як захрабровали, живі сюди примандрували!» Тут виступала наперед Сивилла, поклонилася старе Ганеві, показала йому золоту гілку, що дає право живим заходити в пекло, і розповіла, хто вони такі і чого їм треба в пеклі». Харун після цього швидко схаменувся і взяв їх до себе в човен. Не встигли а з сивилою і оком змигнуть, як опинилися вже на другому березі ріки. Перевізник взяв за свою роботу з них півалтина і розказав їм, куди йти далі. Мандрівники рушили у вказаному напрямку – аж ось на шляху побачили вони великого триголового пса. Собака страшно загарчав і вже був кинувся кусати, а Еней з переляку зібрався тікати назад. Але Сивилла кинула собаці хліба, той побіг за їжею, а вони пішли собі далі. Тепер уже Еней з Сивилою були у справжньому пеклі, де не було ні місяця, ні зірок, скрізь стояв сморід, і чутно було крики грішників, яких чорти усіляко мучили Смола там в пеклі клекотіла, і грілася все в казанах Живиця сірка, нефть кипіла, палав огонь, великий страх В смолісі грішники сиділи, і на огні пеклись, горіли Хто як завіщо заслужив так несправедливі пани там косили очерет на підпал, возили дрова, а чорти їх нещадно били залізним пруттям, аби швидше працювали Усі мучили й катували тут самогубців, багатим та скупим вливали розтоплене єсрібло в рот, а брехунів там заставляли лизать гарячих сковород «Свою кару в пеклі отримували і всілякі панки та підпанки, і лицемірні священники, і нечесні купці перекупки і міняйли, і чоловіки, що не піклувалися про своїх жінок, і хлопці, що обманювали дівчат, а також злодії, гайдамаки, п'яниці, ворожбити та погані поети».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 Трохи одійшовши від місця, де страждали всі ці грішники, Еней тут же натрапив на окремий куток, де мучилися жінки. Так були тут такі жінки, що весь час намагалися верховодити над чоловіком. Лицемірні святенниці та богомолки, ті, що дуже любили гарно наряджатися та фарбуватися, аби причаровувати чоловіків. Також тут були старі баби, які весь час лаяли молодь, забуваючи, якими самі були замолоду, а також звідниці, що підбивали на гріх дівчат. Відьом же тут колесовали. І всіх шептух, і ворожок, там жили з них чорти мотали, і без витушки на клубок. На припічках, щоб не урали, у комени, щоб не літали, не їздили б на упирях, і щоб дощу не продавали, вночі людей, щоб не лякали, не ворожили б на бобах». Відійшовши від цих грішниць, Еней побачив окремий загін, у якому тримали ще незасуджених душ, які чекали свого суду. Тут душі могли вільно ходити, розмовляти і думати про своє життя». Багатий тут на смерть гнівився, що він з грішми не розлічився, кому і кілько треба дать. Скупий же тоскував, нудився, що він на світі не нажився і що не вспів і погулять. Сутяга толкував укази, і що то значить наш статут, розказував свої прокази на світі, що робив сей плут. Мудрець же физику провадив, і толкував якихсь монадів, і думав, відкіль взявся світ. А Мартопля скричав, сміявся, розказував і дивувався, як добре знав жінок дурить». Тут Еней побачив свою дедону, привітався та почав їй дорікати, що вона, така молода і гарна, захотіла вмерти. А він був цьому не винен, бо не зі своєї вини її кинув. Еней запропонував дедоні знову зійтися разом та жити, як жили раніше. Проте вона сердито йому відмовила і, пригрозивши розбитий ніс, зникла. Еней розгубився і ще б довго стояв на тому ж місці, якби Сивила не бхопила його за руку і не потягла далі в пекло. Там Еней зустрів цілу ватагу своїх троянців, тож вони на радощах «давай брататись, обніматись та балагурити», та так, що Еней і забув, навіщо сюди прийшов». Довелося втрутитися Сивиллі. На нього грізно закричала, залаяла, запорощала, що аж еней весь затрусивсь. Троянці так же всі здригнули і вростич хто куди махнули. Еней за бабою пустивсь. Довгенько йшли вони, аж ось побачили вже й хороми Плутона. Коловоріт вони зустрілися з бабою бридкою, криворотою, яка була обмотана вся ланцюгами, гадюки вилися клубками на голові й на плечах. Ця потвора мучила й катувала грішників за наказом судді Еака, який у пеклі судив грішні душі і призначав їм покарання. Ворота пекла самі відчинилися перед Енеєм та Сивиллою, і вони вільно пройшли до пекла. До Прозерпіни, якій вони хотіли віддати золоту гілку, їх не пустили, бо вона хворіла. Тож вони попрямували до розкішного палацу самого підземного царя де жили праведні душі. Сиділи, руки поскладавши, для них усе празники були, люльки курили, полягавши, або горілочку пили. Тут праведники займалися хто чим хотів, та їли усякі ласощі, і не було серед них ніяких сварок та непорозумінь. Коли жений спитав у старої, хто ж це тут так раює, вона відповіла – не ті се, що в цвітних жупанах, в карамзинах або сап'янах. Не ті ж, що з книгами в руках. Не рицарі, не розбишаки. Не ті се, що кричать іпаки. Не ті, що в золотих шапках. Все бідні нищі невіжені, що дурнями щисляли їх. Старці хроміслі породжені, з яких був людський глум і сміх. Все, що з порожніми сумками жили голодні під тинами. Собак Дражнили по дворах, се ті, що біг дасть получали, си ті, яких випровожали в потилицю і по плечах, севдови бідні, безпомощні, яким приюту не було, сиді чесні, непорочні, яким спідниці не було, се, що без родичів остались, і сиротами називались, а послі вгались і в оклад, все, що проценту не лупили, що людям помагать любили, хто чим багат, то тим і рад. Тих же, що за життя були наділені владою та багаті були, тут було дуже мало. Еней поцікавився у Сивилли, чому ж вони не побачили Анхиза ні серед грішників, ні серед праведників. На що та відповіла, що оскільки Анхиз знався з Венерою, той сам наче став Божої крові і тепер може жити там, де сам схоче. Так у розмовах Еней з Сивилою дійшли до якоїсь гори, залізли на вершину та сіли відпочивати, дожидаючись Анхиза. Той же тим часом походжав по долині і думав про сина. Помітивши його із Сивиллою на горі, він дуже зрадів і побіг скоріше вітатися з Енеєм. «Здоров, синашу, ма дитятко!» – Анхи Зенеєві сказав. «Чи це ж тобі так не стидно, що довго я тебе тут ждав? Ходім лишень к моїй Господі та поговорим на свободі, за тебе будем міркувать». А Еней тільки стояв, мов дубина, боявся мерця поцілувати. Анхис, побачивши це, припинив обнімати сина і взявся до справи. Принявся його, щоб научати і тайності йому сказати, який енеїв буде плід, які її діти будуть жваві, на світі зроблять скільки слави, яким то хлопцям буде дід. А тим часом у пеклі... Саме були вечорниці, і дівчата, і молодиці відпочивали та розважалися. У ворона собі грали, весільних пісеньок співали, співали тут і колядок. Палили клоча, ворожили, по спині лещатами били, загадували загадок. Тут заплітали джерегелі, дробушечки на головах, схакали по полу вегерів, тісної баби по лавках, а в комен сужених питали. У хатніх вікон підслухали, ходили в північ по пусткам, до свічки ложечки палили, щетину із свині малили або жмурились по куткам. Сюди до дівчат привів анхиз Енея, попросив прийняти до гурту та поворожити йому на майбутнє. Одразу тут знайшлась ворожка, яка по всьому пеклі була найсильнішою відьмою, і заходилася Енеєві Ворожити. І зараз в горщичок наклала відьомських разних усяких трав, які на Костянтина рвала, і те гніздо, що склав, васильки, папору, чевлію, петрів батіг і конвалію, любисток, просерень, чебрець, і все все налила водою, погожею, непочатою, сказавши скількось і словець. Енея ворожка посадила коло горщика з зіллям і наказала роздмухувати вогонь та уважно слухати, що буде сказано. І справді, скоро з горщика почувся чоловічий голос – Енею годі вже журитись, От його має розплодитись Великий і завзятий рід. Всім світом буде управляти, По всіх усюдах воювати, Підверне всіх собі під спід. І римські її поставить стіни, В них буде жити, як в раю, Великі зробить переміни Во всім окружнім там краю. Там буде жить та поживати, Покіль не будуть Цілувати ноги чієїсь по стола, Новій цільчас тобі вбираться, І з пануцем своїм прощатися, Щоб голова тут не лягла. І хоч як не хотілося Анхизові прощатися з сином, але нічого не поробиш, довелося відпускати. Еней з Сивилою чимдуж побігли з пекла навпростець, і скоро вже дісталися троянського табору, де всі троянці саме спали. Еней і сам уклався спати після своєї мандрівки. Частина четверта Борощів як три не поденькуєш», на моторошні засерчить, і зараз тяглом закишкуєш, і в буркоті закинь Коли ж що напхом з'язикаєш, і в тереб добре зживотаєш, то веселі занутрить. облихо даром заземлюєш, і весь забуд свій зголодуєш, і біг до горя зачортить. Та що, аби що ти верзлялом, не каску кормом солов'ять, ось ну закалиткуй бряскалом, то радощі заденежать. Коли давало сп'ятакуєш, то, може, чуло зновинуєш, як що з тобою спередить, куди на плавах човновати, як угодили юнотати і як Еней замінив рить». Такими словами пророкувала Енеєві Сивилла та радила, що йому робити далі. Еней подякував старій за науку, дав їй шагів з 12 грошей – та й попрощався з нею. Сивілла пішла собі, а троянці усі якнайскоріше посідали у човни і вирушили у чергове плавання. Недовго пливли вони, аж ось розігралася на морі страшна буря. І зачало човни бурхати, то стор, то набік колихати, що в раху стоїть на ногах. Троянці зляку задрижали, як лиху помогти не знали, і грали тільки на зубах. Проте скоро буря сама почала стихати. Троянці заспокоїлися і вже на радощах сіли розпивати Мого Але раптом упав на палубу їх поромщик, та й почав кричати, що смерть прийшла усім троянцям, і ніяк вони не зможуть врятуватися. Виявилося, що буря пригнала їх човни до заклятого острова цариці Церцеї, яка всіх людей, що потрапляли до неї, перетворювала на тварин. Поромщик пророкував, по нашому хахлацьку строю не будеш цапом, ні козою, а вже запевне, що волом, і будеш в плузі походжати, доброваря дрова таскати, а може, підеш вовкуном, ляг цвенькати вже не буде, загубить чуйку і жупан, і не позвалям там забуде, а заблеє, так, як баран, москаль бодай би не козою виляє, як дуже дреде. Дійдана налягає, і як чухрай у гонку дав. Цесарці ходять журавлями, цирцеї служать за гусар, І в острові тім сторожами італіянець-жемаляр, І сквапніший на всякі штуки, співак, танцюра на всі руки, Уміє й чижів ловить. Сей переряжен в обезяну, Ошийник носить із сап'яну, і осужден – Людей смішить. Французи ж давнії сіпаки, головорізи-різники. Всі перевернуті в собаки, чужі, щоб гризли маслаки. Вони і на влади кулають, за горло всякого хватають. Гризуться і проміж себе, у них хто хитрий, то і старший. І знай всім наминає парші, чуприну всякому скубе. Повзуть швейцарці черв'яками, голландці квакають в багні, чухонці лазять мурав'ями. Пізнаєш жида там в свині, індиком ходить там гешпанець, крутом же лазить португалиць, віркує шведин вовком там, датчанин добре жеребцює, ведмедем турчин там танцює, побачите, що буде нам. Троянці сильно полякалися і почали гуртом молитися Богу вітрів Еолу, щоб той звелів своїм вітрам подути в другий бік і віднести троянські човни від небезпечного острова. Еол прислухався до молитви і повернув вітри. Троянці зітхнули з полегшенням і сіли на радощах пити горілку, після чого усі дружно взялися за весла». Еней же походжав по палубі, покурюючи романський тютюн, і наказував швидше гребти, бо вже вони близько від землі, що йому заповіли боги. Троянці налягли на весла і дуже швидко пристали до берега, де одразу ж почали облаштовуватися так, наче ця земля вже їм належала по праву. Еней похвалявся тут кругом понабудувати міст, проте не він тут поки що був господарем. «Земелька ся була латинська, завзятий цар в ній був латин. Старий скупиндя скурвасинська дрижав, як каїн залтин. А також всі його підданці носили латані голанці, дивившись на свого царя. На гроші там не козиряли, а в кітьки крашанками грали. Не візьмеш даром сухаря». Латин також був непростим смертним, хоч його мати була простою жінкою. Проте батьком його був Фавн, тож Латин був дуже гордий. І не кланявся нікому. Була в латина одна дочка, красуня та чепуруха. Дородна, росла і красива, приступна, добра, неспосива, гнучка, юрлива, молода. Хто-хто на неї ненароком закине молодецьким оком, то так її і вподоба. Така дівча кусочок ласий, заслинися, як глянеш раз. «Що ваші гречіські ковбаси?» Що ваш первак, грушевий квас, Завійниця однеї вхопить, На голову насяде клопіт, А може тьохне і не там, Поставить рогом ясні очі, Що не доспиш петрівської ночі, Те по собі я знаю сам. Сусідні хлопці сваталися до латинової дочки заради її краси та великого приданого. Проте її матері Аматі важко було догодити, і всі зяті їй були не такі. Проте один князьок був до вподоби і латинові, і Аматі, і дотці – Турн. «Не в шутку молодець був жвавий, товстий, високий, кучерявий – Обточений, як огірок, і війська мав свого чимало, і грошиків таки брещало, куди не кинь був Турн-царьок Усе вже було готове для весілля і чекали тільки зо дня на день старостів від Турна Проте якраз у цей час прибув до цих країв Еней зі своїм панством як тільки вони пристали до берега, одразу сіли бенкетувати А коли вже всі припаси було з'їдено та випито, групу троянців послали на розвідку, щоб знати, які порядки тут панують Розвідники недовго й ходили, швидко повернулися і розказали, що всі мешканці тут розмовляють якоюсь дивною мовою, якої ніхто з них не зрозумів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 Енеусом, уже не паном, домінусом, себе, то звали Троянус. Еней похвалив троянців за старанність, налив усім могоричу, а потім вибрав з-поміж усіх десять троянців, які найкраще зналися на латині, і відправив їх до латина послами. Прийшовши до столиці, посли розказали, що вони, посланці великого князя Троянського Енея, прийшли з подарунками, аби познайомитися з царем, і якщо буде царська ласка, то Еней скоро завітає в гості і сам». Латину тільки що сказали, що у нея єсть посли, і з хлібом сіллю причвалали, та й подарки принесли, хотять Латину поклониться, знакомитись і подружиться. Як тут Латин і закричав Упусти! Я хліба не цураюсь, і з добрими людьми братаюсь! От на ловця звір наскакав! Латин наказав скоріше прибирати царські палати, покликав малярів з картинами та сам убрався у святкові шати і сів чекати гостей в оточенні своїх вельмож. Прийшли також сюди і амата з дочкою Лависею. Послів ввели до зали з великим почтом, як було заведено у латинян. Після вручення подарунків старший посол виступив наперед і сказав «Енеус, ностер магнус панус і славний троянорум князь! Шмигляв по морю, як циганос, а те Орекс прислав нунк нас. Рогамус, доміне Латине, нехай наш капут не загине. Пермітте ж жить в землі своїй. Хоть за пекунії, хоть гратіс, ми дякувати будем сатіс бенефіценції твоїй. Орекс, будь нашим меценатом і ласкам туам покажи. Енеусу, зробися братом, о оптіме. Не відкажи. Енеус принципс єсть моторний. Формузус гарний і проворний. Побачиш сам інноміне, Вели акці переподарки з ласкавим видом і без сварки, що прислані через мене. Посли подарували царю килим-самолёт чудесний, скатерть самобранку та сапянці самоходи. У всій царській сім'ї Дуже сподобалися подарунки. Ледве поділили їх без сварки, після чого Латин привітав троянців на своїй землі, сказав, що всі вони тут бажані гості, передав Енеєві поклон і натякнув, що може і віддати за нього свою дочку. Після цього всі посідали за столи і почали Бенкетувати. Потім Латин за царським звичаєм у свою чергу відрядив до Енея подарунки лубенського шмат короваю, корито опішнянських слив, горіхів київських смажених, полтавських пундиків пряжених і гусячих п'ять кіп яєць, рогатого скота з лип'янки, сивухий відер з п'ять будянки, стори овець. Еней добре жив при дворі і вже зятим звався. Проте, поки він жартував та залицявся до лависі, Юнона не сиділа без діла. Ірися їй розповіла, як гарно живеться Енейєві в латина, і що вже скоро буде Еней царським зятим. Юнона страшенно розгнівалася і надумала зав'язати на латинській землі війну за допомогою Турна. Вона послала Плутону листа з проханням, щоб той якнайшвидше прислав до неї фурію тезифону, яка була «Я хидніша всіх відьом, зла хитра злобная запекла». Фурія швидко з'явилася перед очі Юнони, і коли та розповіла їй, що хоче добряче допекти Енею, Латину і Аматі, Тезифона із задоволенням зголосилася їй допомогти. «Я наймичка твоя покорна, ревинула Фурія, як грім, на всяку хід твою неспорна, сама троянці всіх поїм, Амату з Турном я з'єднаю із сим, Енея у «Я латину ж в я дур пущу, побачать то боги і люди, що сватання добра не буде, всіх, всіх шматочки потрощу!» Тезифона перетворилася на клубочок і покотилася до подвір'я латина. Там тим часом плакала амата через те, що турн не буде її зятим». Фурія гадюкою проповзла до її серця і додала їй злості, в стравлену її утробу наклала злости, мов би бобу, а мата стала не своя, сердита лаяла, кричала, себе, латина проклинала і усім давала тришия. Так само прокралася Тезифона і до Турна, який в той час після горілки з чаєм п'яний спав, і наслала на нього поганий сон. Турнові наснилося, що Еней залицяється до Лависі, дарує їй перстень на знак свого кохання, а Лавися зізнається йому, що любить його понад усе. «І Турн швидше нагле околіє, ніж дурень мною завладіє». Турн прокинувся страшенно розлюченим і пообіцяв звести зі світу не тільки самого Енея, але й Латина за матою, а то й Лависю. Одразу ж він написав листа Енею, щоб той вийшов із ним на двобій, а потім такий же виклик послав і Латинові. «А Фурія задоволена своєю роботою!» Швиденько подалася до троянського табору, аби й троянців, які в цей самий час збиралися з гортами на полювання, розлютити Недалеко від троянського табору був невеличкий хутір, де жила стара нянька Амати Скупа і зла і воркотуха, наушниця і щебетуха. Вона регулярно посилала до двору Латина добрий податок. Тож латин до няньки дослухався і нікому не давав її скривдити. У няньки був біленький цуцик, якого любила не тільки сама стара, але й вся царська сім'я. Коли ж троянці виїхали на полювання і загавкали хорти –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 Дізнавшись, що її цуцика Спіткала така лиха доля, Нянька згоря аж заслабла. А коли ж трохи одужала, то підняла такий галас, що до неї позбігалася вся челядь, коли почула її прокляття та лайку. ж підхопила головешкою, побігла до троянців, щоб і енея, і всіх його дружків побити. За нею побігла і челядь, кухарка чаплію вхопила, лакей тарілками шпурляв, з рублем там прачка хвабровала. З дійницей ричка наступала, гуменний з ціпом крізь совавсь. Тут рота косарів з гребцями, ішли битись з косами, з граблями, ніхто от бою не цуравсь. Проте троянці були несполохливих і подолали усе те військо. Саме в цей час до Латина прибув гонець з листом від Турна, в якому той викликав царя на битву, крім того ж посланець ще й на словах передав латину, щоб той виходив завтра битися з Турном навкулачки за те, що не дотримався свого царського слова і сам зламав свою дружбу з Турном. Не так розсердиться добродій, коли пан Возний позов дасть, не так лютує голий злодій, коли немає що украсть, як наш латин тут розгнівився і на гінця сього озлився, що губи з серця покусав. Він тільки збирався дати посланцеві гнівну відповідь, коли ненароком глянув у вікно і побачив, що всі вулиці заполонили розлючені латиняни, які вимагають негайної війни з троянцями. Латин був миролюбним, ні з ким не воював, Тож злякався не на жарт, почувши такі заклики, він негайно скликав до себе старшину, щоб порадитися. Він довго лаяв войовничих радників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 Бояри залишилися принижені та ображені після того, як латин гордою ходою вийшов з кімнати. Поки цар їх лаяв, вони мовчали, а вже надвечір почали між собою радитися та грімко закричали, що на латина всяк плює і на грозьбу не уважає. «Війну за неєм начинає, щоб некрут зараз набирать, і не просить, щоб у латина з казни його ані алтина боярські гроші шафувати». Одразу ж бояри заходилися писати маніфести з закликами до латинян іти добровольцями на війну проти троян та розсилати їх по всьому царству. Щоб голови всі обголяли, чуприни довгі оставляли, а ус в півлокоть би терчав, щоб сала і пшона набрали, щоб сухарів понапікали, щоб ложку казанок усяк мав». Усіх вояків розподілили по сотнях та полках, пошили всім сині жупани та розселили по квартирах Так вічної пам'яти бувало у нас в Гетьманщині колись Так просто військо шикувало, не знавши стій, не шевелись так славні полки козацький, лубенський, гадяцький, полтавський В шапках було, як мак цвітуть, як грянуть, сотнями ударять, Перед себе списи наставлять, то, мов, мітлою все метуть. Як слід підготували до війни і зброю. Для сильної армії своєї рушниць, мушкетів, оружин Наклали повні гамазеї. Гвинтівок, фузій без пружин, булдимок, флинт і яничарок, а в особливий закамарок списів пік гаківниць. Були тут страшні гармати, от вистрілу дрижали хати, а пушкарі то клались ниць. Пушки та іншу зброю робили з усього, що було. Пішли в діло й макогони, і ночви, і вулики. Так само різноманітними були снаряди. Для куль то галушки сушили, а бомб то з глини наліпили. А слив солоних – для картеч. Як озброєння було вже готове та провіант зібраний, військо добре вимуштрували. Почалися муштри по всій країні. Дівки на прутах роз'їжджали, ціпками хлопців муштрували. Старі ж учились кидать в ціль. А баб старих на піч сажали і на печі їх штурмували, бач для баталіїв, примір. Усі латиняни приєдналися до військових приготувань і почали зносити для військових потреб провіант та всякі необхідні речі. Відбурювала людей до війни стара Амата, яка весь цей час ходила по вулиці з іншими жінками і закликала латинян воювати, бо не хотіла мати Енея за зятя і хотіла дочку одружити з Турном. Коли жінки дезамішались і їм ворочати дадуть, коли з розказами втаскались та пхикання ще додадуть, Прощайсь навік тогді з порядком, пішло все к чорту неоглядком, жінки поставлять на своє. Жінки, коли б ви більше їли, а менш пащиковать уміли, були б в раю ви засіє. Латиняни побігли гуртом до старого храму бога війни Януса, відкрили двері, і Янус вибіг, як харциз. Поки всі латиняни готувалися до війни, Турн також не сидів, склавши руки Серед сусідів він користувався повагою, тож усі сусідні королі та князі на його прохання також зібралися воювати проти Латина та Енея Не хмара сонце заступила, не вихор порохом вертить, не галич чорна поле вкрила, не буйний вітер все шумить «Се військо йде всіма шляхами, Сиратно бряскотить збруями, Вардею город поспіша, Стовп пороху під небо в'ється, Сама земля, здається, гнеться. Були там війська Мезентія Турейського, Байстрюка Авентія Попадича, Перенеського Коваленка Цекула, Нептунового сина Мезапа, Кінний загін Грека Покотилоса, з іншого боку, на допомогу Турнові, поспішали Агамемноненко ГалеС, ТЕЗЕВІЧ пан ІПОЛИТ, а також діва цар Камила, Дупупа жінка там кобила. ЧАСТИНА п'ята. Еней, бачачи те величезне військо, що сунуло на нього, страшенно злякався, так що не міг і спати. Ні ніч його не вгамовала, Він у війні все сумував, І вся коли ватага спала, То він по берегу гуляв. Проте таки і його здолала втома на піску, І йому наснився сон. Перед ним стоїть старий дідище, Обшитий весь очеретом, Він був собі ковтуноватий, в космах і пелахатий, Зігнув підпершися ціпком». Дід очеретяний сказав Енеєві не боятися війни і цілком покластися на богів, які обіцяють йому допомогти А що мої слова до діла, лежить свиня під дубом біла і тридцять білих поросят На тім-то берлозі свиноти Іул построїть Альбіград, як тридесят промчаться годи, з юноною як зробить лад Старий порадив Енеєві звернутися до Аркадян, які здавна ворогували з Турном, і разом вони легко здолають Турна і усе його військо. Після цього дід назвався Троянцю Тибром рікою, що здавна тече по латинській землі, і пірнув у воду. Еней прокинувся, умився Тибрською водою і наказав своїм троянцям негайно споряджати два кораблі. Під дубом він дійсно побачив свиню і тридцять білих поросят. Усіх їх він наказав заколоти у жертвою Ноні. Сам же Еней сів у човен і разом із групкою троянців поплив тибром до Евандра просити допомоги у війні. Коли вони підпливли до Аркадських берегів, у Аркадців саме було свято. Еней назвав себе і сказав, що приплив до Евандра погостювати. Син Евандра, вродливий юнак Палант, щиро привітав Енея на землі свого батька і повів троянця до лісу, де саме гардував Евандр з попами, з остаршиною і панами. Еней розповів Евандрові, хто він та звідки, а також розказав, що відтепер ворогує він з латином Татурном, і попросив у нього допомоги у війні. Вислухавши Енея, Евандер пообіцяв, що вже завтра усе його військо буде готове до війни, і запросив троянців до столу. «Де їсться смачно, там і п'ється, от земляків я так чував, на ласи куток найдеться, Еней з своїми не дрімав». «І правда, гості доказали, що жить вони на світі знали, пили за жизнь, за упокой, пили здоров'я батька з сином, і голь-голь-голь, мов клин за клином, кричать заставив на розстрой». Троянці розгулялися та почали женихатися до аркадянок, а Евандр тим часом розповідав Енеєві, з якого приводу у них сьогодні свято. Аркадці святкували перемогу над своїм заклятим ворогом Каком. Поки Еней домовлявся з Евандром, його мати також докладала зусиль, щоб допомогти синові. Як піч покрила пеленою тверезих, п'яних усіх людей. Як хріп еней от перепою, забувши обідій своєї, Венера без спідниці, боса в халатику простоволоса, К вулкану під ішла. Вона тайком к вулкану кралась, неначе з ним і не вінчалась, Мов жінкою не його була. Вулкан у той час кував для Зевса нову блискавку, Але коли побачив Венеру, і з рук, і молоток упав. Венера почала благати вулкана, виковати для Енея гарні обладунки, які б ніхто не зміг пробити. Вулкан, розчулившись, пообіцяв їй виковати найкращі в світі обладунки Палаш. Шишак, панцир з щитом, все буде золотом покрито, як тульські кабатирки, насічка з черню, з образками, і з кунштиками, і з словами, скрізь будуть брязькальця, дзвінки. Венера полетіла на пафос відпочивати та чепуритися, а вулкан розбудив усіх ковалів, звелів гріти мідь, свинець, залізо та готуватися до роботи. Тим часом уже настав ранок, троянці та аркадці попрокидалися, похмелилися та й зайнялися підготовкою війська. Командувати військом Евандр призначив Палланта, наказавши йому слухатися Енея. Решті ж вояків він наказав. «Палант мій, ваш єсть атаман, за його бийтесь, умирайте, енеєвих врагів карайте, еней мій сват, а ваш гетьман, а вас, Анхизович, покорно прошу паланта доглядать, воно хоть паруб'я неспорно у мієї склади читать, та дурень, молоде». «Одважне! В бою, як буде необачне, то, може, згинуть неборак. Тогді не буду жить через силу, живцем полізу я в могилу, і згину без води, мов рак». На прощання Евандер порадив воякам зайти до лідійського народу, який радо згодиться також воювати проти Турна. Зі слізьми на очах військо рушило в похід. Вночі, на першому привалі, коли не спали тільки чатові, серед яких був і Еней, до нього на золотій хмарці, спустилася Венера і віддала йому ту збрую, що ковав вулкан, і пообіцяла, що в таких обладунках його ніхто не здолає. Венера полетіла на пафос відпочивати, а Еней узявся одягати нові обладунки, які усі були прикрашені різними візерунками. Так в же жещита на заломах найлучші лицарські діла були бляховані в персонах, іскусно, живо, без числа. Коти Іван Царевич, Кухарчич, Сучич і Налетич, услужливий Кузьма Дем'ян, кущі з прескверною ягою, і дурень ступою новою, і славний лицар марципан. Поки Еней готувався до війни, Юнона також не дрімала. Побачивши, що на допомогу троянцям зібралося вже чимале військо, вона послала Ірису ще дужче розлютити Турна, аби той винищив троянців у щент. Іриса опівночі завітала до Турна в намет. Турн якраз пив із горя мед, коли Ірися зайшла і почала його лаяти за бездіяльність. Правдивий воїн не дрімає, без просип уже й не п'є, мудрує, дума, розглядає, такий і ворогів поб'є. «Ну к чорту, швидше ухмиляйся, збирать союзних, поспішайся, на нову трою напади! Еней в чужих землях блукає, дружину в поміч набирає, не оплошай тепер, гляди!» Наприкінець Ірися звалила столик з напоями, побила чарки та пляшки. Турн ще дужче розлютився, ярився, лютував неситий, троянської крови забажав. Всі страсти в голову стовкнулись, любов і ненависть прочнулись на штурм, на штурм, — своїм кричав. Миттю зібравши все військо, Турн повів його на штурм. Троянці сиділи у фортеці і чекали повернення Енея з підмогою. Побачивши численні війська ворогів, вони всі позалягали на валах, але битви не розпочинали. В них була домовленість, що якщо Турн піде війною, тримати оборону будуть у фортеці, тож троянці підготувалися до осади. Вони натопили дьохтю, смоли та олії, щоб виливати на ворогів, коли ті підійдуть близько до стін. Турн підступив до фортеці і почав лаяти троянців. Сюди, трусливі її троянці, на бой, шкодливі її поганці, зарились в землю, мов кроти. Де ваш Еней, жіночий празник, пряде з бабами на балдашник, нелепсько виглянуть сюди. Так само кричали та лаялись усі Турнові поплічники, пускали в бік фортеці хмари стріл, а деякі. Навіть намагалися перебратися через рів. Проте троянці ні на що не зважали. Затикали вуха і на образи не відповідали. Хоча до битви кожен з них був готовий. Турн аж сатанів від злості, що троянці ніяк не відповідають і не виходять битися. І щоб змусити їх покинути стіни, звелів спалити троянські кораблі. Флот – Запалав. Блакитне полом я взвелось, от диму сонце закаптилось, курище к небу донеслось, боги волим пістали чхати, турн їм ізволив тим фидати, богинь напав від чаду дур, дим очі їй лилися сльози, з нудьги скакали так, як кози, Зевес сам був, як винокур». Найбільше шкодувала за спаленими кораблями Венера, їй шкода було сина. Вона сіла в ридван і поїхала до Цибелли, матері богів. Цибелла вже була стара і ні в які справи не втручалася, проте Зевс її шанував і присилав їй гостинці. Венера приїхала до Цибелли просити її вблагати Зевса вступитися за Енея, оскільки сама підступитися до громоверстця вже не могла. Він гнівався на неї через те, що занадто часто приходила до нього з проханнями. За допомогу Венера обіцяла Цибеллі купити збитню на Алтин А оскільки Цибелла ж була ласуха для збитню рада хоч на все До того ж страшного говоруха о всякій всячині несе Тож вона радо погодилася поговорити з сином Купідон узяв її на плечі і поніс до Зевса Цибелла почала говорити синові «Мою ти знаєш, горду Іду» І ліс, де скапищем олтар, За них несу таку обиду, Якої не стерпить твій свинар. На зруб я продала троянцям, Твоїм молельщикам, підданцям, Дубків і сосен строїть флот. Твої уста судьбам виліли, Були, щоб іцькі бруся цілі, Не тліні її, Одрода врод. Зеркни ж тепер на тибрські води. «Дивись, як кораблі горять! Їх палять турнові ороди! Тебе і всіх нас кобенять!» Зевс заспокоїв матір і пообіцяв, що турн за це поплатиться. Він махнув рукою, і всі кораблі на Тибрі перетворилися на сирен. Усі турнові війська страшенно полякалися і потікали. Залишився на березі Сам Турн, він намагався повернути війську, кричав, що це чарівне перетворення не загроза, а навпаки щасливий знак для них Чого огнем ми не спалили, то боги все те потопили, тепер троянців западні Проте ніхто не схотів його слухати, тож Турнові довелося теж скакати за втікачами Троянці Дивлячись на це, раділи. Дивувалися з чудесного перетворення, яке вони всі трактували як добрий знак. Проте не поспішали святкувати перемогу. А турнове військо повернулося до свого табору, усі вояки з великого переляку полягали спати, бо вважали троянців боягузами і не очікували від них атаки. А в троянському таборі в ту ніч стояли на варті Евріал та Низ. Хоть молоді були, та гожі, і кріпкі, і храбрі, як харциз, в них кров текла хоч не троянська, якась чужая, бусурманська, та в службі вірні козаки. Для бою їх спіткав прасунок, пішли кенею на вербунок, були ж обидва земляки. Низ сказав Евріалу, що збирається пробратися до ворожого табору, поки всі сплять, і порізати сонних вояків. Евріал обурився, що друг не збирається брати його з собою. Ні, перше ти мене удавиш, щоб я от земляка отстав!» І ніякі умовляння, що йому треба берегтися заради старенької матері, тоді як не сирота й за ним ніхто не заплаче, не переконали Евріала дозволити другові йти до ворожого табору самому. Де обще є добро в упадку забудь отця, забудь і матку. «Лети повинність і справлять, як ми Енею присягали, для його служби жизнь віддали. тепер невільна в житті мать». На цьому й вирішили йти до ворожого табору у двох. Спочатку Евріал і Низ вирушили до ратуші, де сиділи інші троянці, і зголосилися потайки вийти за оборонні стіни, аби знайти Енея, доповісти йому, що ворог уже наступає Усі троянці підтримали хоробрих воїнів І у Ленеїв як наслідник похвальну рацію сказав І свій палаш, що звавсь побідник, до боку низа прив'язав Для милого же Евріала не пожалів того кенжала, що батько у дидони вкрав, І посулив за їх послугу землі, овець і дать поплугу «В чиновні вивезть, обіщав». Евріал попросив Іула пригледіти за його старенькою матір'ю, якщо цієї ночі він загине. Іул побратався з мужнім юнаком і пообіцяв, що матір ні в чому не знатиме недостатку. Після цього Евріал і Низ вирушили до рутульського стану. «Рутульське військо у цей час мирно спало, не очікуючи біди». Спали навіть вартові. Друзі без перешкод пробралися до ворожого табору, перебивши сонну варту. Після цього Низ попросив Евріала посторожувати, щоб їх ніхто тут не застав, і взявся за діло. Першому раменту головку буйною оттяв, і далі пішов рубати сонних вояків. Від меча низа в ту ніч полягли всі ремові воїни і сам Рем, Серран та багато інших Евріал у цей час також не стояв без діла Він також ксонним докосився, врагів на той світ відправляв, колов і різав без розбору Як ніхто не мав з ним спору, то поравсь, мов кошарі вовк коли Евріал збирався вже зайти в намет до Мезапа, його зупинив низ і сказав, що їм вже час забиратися звідти. Друзі без перешкод вийшли з ворожого табору і вже прямували до Енея, коли раптом з долини вийшло військо латинян під командуванням Волсента. Троянці кинулися тікати до лісу, проте вороги погналися за ними. Оточили їх у лісі. Низ заліз на дерево, і латиняни його не побачили, а от Евріал потрапив у руки ворогів. Побачивши це, низ почав із дерева стріляти по ворогам і вбив двох бійців. Волсент страшенно розсердився, що невидимий ворог убив двох його найкращих воїнів і заніс меч над головою Евріала». Низ кинувся вниз рятувати друга, проте не встиг, і Волсент відрубав Евріалові голову, уздрівши низ труп Евріала од ярости осатанів, і кинувся до Волсента. Волсентові він помстився, але і сам загинув, бо всі на його і напали, на смерть звертіли і зім'яли, і голову зняли з плечей. Так загинули хоробрі воїни Евріал. Латинці поклали тіло волсента на нари, а голови Евріала і Низа кинули в мішок і пішли до табору рутульців. Наступного ранку турн звелів знову виступати на штурм-фортеці, а голови в мішку взяв із собою. Троянці, дотримуючись домовленості, сиділи у фортеці, готові до бою. Першу атаку ротульського війська вони відбили, і Турн від злості наказав настромити голови Евріала і Низа на палі, аби посміятися над троянцями. Засумували троянці, пізнавши чиї-то голови. Швидко звістка про смерть воїнів долетіла і до матері Евріала. Вона почала плакати та клясти ворогів. Ох, чом не звір я, чом не львиця, чом не скажена я вовчиця, Щоб мені рутульців розідрать, щоб серце вирвать требухою, Умазать морду їх маскою, щоб маслаки їх посмоктати. А Сканій виніс її з валу в землянку. А рутульці тим часом пішли в наступ. Рутульці дралися на стіни, карабкалися, як жуки – Проте троянці добре тримали оборону і побили багато ворогів. Бачачи це, Турн звелів принести тарани. і з їх допомогою рутульці швидко пробили браму, яка поховала під своїми уламками багатьох троянських захисників. Проте троянці швидко зібралися з силами, відновили браму і стали на її захист. Знову захисники перемагали. Особливо відзначилися двоє троянських воїнів – Галенор та Лик, які завзято кинулися бити ворогів. Проте, коли їх було убито, рутульці з новими силами кинулися в бій. Але й троянці не відставали. Тріщали кості, ребра, боки, летіли зуби, пухли щоки, з носів і устю шила кров. Хто рачки ліс, а хто простягся, хто був шкерберть, а хто качався, хто бив, хто різав, хто колов. Ремул, який троюродний був Турну-Сват, почав брудно лаяти троянців та похвалятися самого Енея відправити к Бісу, чим страшенно розсердив Іула, який кинув камінець і вбив ним хвастуна. Після цього битва розгорілася з новою силою. Служили у троян два брати, із них був всякий Голіаф, широкоплечий і мордатий, і по вівці цілком глитав Один дражнився Битіасом І з Кочубейським Вінтарасом Коли б заввишки не рівнявсь Другий же брат Пандаром звався І вищий од верстви здавався Та в яли йому верблюд тинявсь Брати стояли коло воріт Коли троянці почали відступати у фортецю Заманюючи ворога в пастку Рутульське військо Кинулося за ними проти всіх, хто заходив за ворота, падали від ударів Битіаса та Пандара. Побачивши це, Турн кинувся на допомогу своїм воїнам. Одним ударом булави він убив Битіаса. Пандар же, побачивши смерть брата, злякався і кинувся ховатись у фортецю. Проте Турн і там його знайшов, тож Пандарові довелося боронитися. Він підняв величезний камінь і кинув його в Турна. Проте на захист рутульця стала Юнона. Вона закрила собою Турна і камінь поцілив у неї». Незриму чує Турн заслону, слону, бодриться, скачеть на врага, на поміч призиваю нону, пандара полобу стього, і вовся з ніг його шибає, до мізку череп розбиває, пропав і другий великан. Після цього перемога знову була на боці рутульців Вони так завзято тіснили троянців, що ті задумали покинути фортецю і тікати Але їх зупинив Серест Він нагадав троянцям про воїнську честь і порадив «Зберіться, Турна наокружіте, не сто раз можна умирать Гуртом, гуртом його напрійте!» Од вас він мусить пропадать Троянці послухалися поради І так насіли натурна Що тому довелося тікати в плав через тибр Частина шоста Завес моргнув, як кріль усами Олимп, мов листик затрусивсь Мигнула блискавка з громами Олимський потрух зворушивсь Зевс кричав на усіх богів і богинь і лаяв їх за те, що вони постійно втручаються в людські справи та розв'язують війни. Не ви народ ми створили, не хисть создать вам черв'яка, нащо ж людей ви роздрочили, вам нужда до чужих яка? Божусь моєю бородою і гебеною пеленою, що тих богів лиш учинів, які тепер в війну вплетуться. Нехай Еней і Турмску скубуться, а ви глядіть своїх чубів. Тут виступала наперед венера, яка була сміливіша, бо все з воєнними жила, і бити з ними їла, і по трахтирах пунч тпила, частенько на соломі спала, в шинелі сіріще гуляла, походом на віску тряслась, манишки офіцерські прала, стрючком горілку продавала, і мерзла в ніч, а вдень пеклась. Вона нагадала Зевсові що він сам відправив венея в латинську землю, аби той побудував Рим, і жалілася, що інші боги постійно заважають її сину виконати Зевсову волю. Проте договорити Венері не дала Юнона. «Мовчать!» Прескверна пащекухо, юнона злобна порощить, фіндюрко, ящерко, брехухо, як дам, очі поки злетить. Ти смієш кошеня мерзенне Зевесу доносить на мене, щоб тим нас привести в розлад? За кого ти мене приймаєш? Хіба ж ти сучі не знаєш, що Зевс мій чоловік і брат? Юнона, вину за всі невдачі Енея і взагалі за всі війни, звернула на Венеру, всіляко її лаяла та обзивала. Між богинями зав'язалася сварка, яка ледве не переросла в бійку. Їх зупинив Зевс, який наказав богам взагалі не втручатися в цю справу і дати смертним самим вирішити, хто з них сильніший. На землі тим часом продовжувалася Війна. Турн висох після купання, відпочив у наметі і знову повів військо в бій. Троянці дуже славно бились, рутульці трохи поживились, на силу розвела їх ніч. Еней в цей час уже наближався до берегів. Вони з Палантом випивали та хвалилися своїми подвигами. Разом з ними були й інші воїни – Масик, Тигренко, Авант, Астур, Азелас, Ценарис, Купавон, Авлет та інші. Вночі всі на кораблі полягали спати, і тільки Еней ходив по палубі і думав, як здолать йому Турна. Раптом побачив перед собою він дивний хоровод. Ні риби ту були, ані раки, а так, якби кружок дівчат, і бовталися, як собаки, і в голос, як кішки нявчать. Еней злякався і почав відступати, проте одна з дівчат ухопила його за поли і розказала на вухо, хто вони такі. «Ми Іцької гори дубина, липки, горішена, соснина, з яких був зроблений твій флот». Так Еней довідався, що його флот ледь не було спалено і що його фортеця потерпає від військ Турна. Мавки підштовхнули кораблі, тож уже вранці Еней з підмогою дістався берега. Вони кинулися в бій і почали тіснити рутульське військо. Турн бігав поміж своїми вояками і підтримував їх словами, обіцяв велику поживу, якщо вони переможуть троянців. Та й сам він подавав своїм воїнам приклад – кричить, рубає, вередує, не б'ється, бач, а мов жартує, бо був вертлявий і силач. Еней також бився, як лев Еней тут добре колобродив І всіх на чудо потрошив Робив він із людей уродів І щиро всіх на смерть душив Палант, хоч і вперше брав участь у битві Також поводився хоробро і закликав до битви аркадців В аркадцях закипіла кров Одні других випереджають Врагів, як хми, трощать, ламають Така підданців єсть любов. Рутульці помітили хороброго юнака, який так успішно піднімав бойовий дух аркадців, і вирішили його вбити. Ось ось яриться, бісом дише. Ага, мемноненко, Галес, і бистрим бігом все колише, неначе в гніві сам зевес, вокруг себе все побиває, Фаред, з ним збігшись, погибає, душі пустився демоток, Ладона сплющив, як блощицю. Кричить Палант та лидащицю, злигаю я в один ковток. Проте Палант не злякався і вбив Галеса, а за ним і інших сміливців, що підійшли битися до нього. Побачивши це, Турн зневіснів і кинувся до Паланта. Простесенько к Паланту мчиться, зубами скриготить, яриться, і гамка їсти здалека. Уже шаблюкою махає, коневік шиї прилягає, хитрить, як ловить кіт шпака. І хоча Палант кілька разів ударив Турна шаблею, проте рутулиць весь був закований в булат. Тож шкоди йому ці удари не завдали. Турн убив Паланта і почав глумитися над мертвим тілом. Зняв із мертвого коштовний пояс і топтав труп конем. Аркадці, побачивши смерть свого князя, заридали і клялися за нього помститися. Вони забрали з поля бою його тіло, щоб потім гідно поховати». Но що за стук, загомін чую, Який гармидер бачу я, хто землю так трясе сирую, і сила там мутить, чия, як вихрі на пісках бушують в порогах води, як лютують, коли прорватися хотять. Еней так в лютім гніві рветься, одмстить палан та смерть несеться, сустави всі на нім држать. Еней кинувся убивати ворогів. Без жалю, махне мечем, ворогів десятки, лежать, повиставлявши п'ятки, Так в гніві сильно їх локшив. Від його руки тоді загинули маг, який благав у Енея пощади на колінах, Рутульський піп, Нум, Серест, Тарквит, Камер, Тансур, Лук, Лігар, Лукул та інші. У битві зустрілися нарешті Еней та троянці, що захищали фортецю. Іул відрапортував батькові, Еней хвалив сина. Все врем'я Юпітер, підпивши, з нудьги до жінок підмощавсь. І морду на плече склонивши, як блазень чмокавсь та лизавсь. Щоб більше ж угодить коханці, сказав, «Дивися, як троянці отурна в розтіч всі летять». «Венера пас перед тобою, однеї краще ти собою, до тебе всі лапки мостять». Проте Юнуна не піддалася на лестощі і почала дорікати Юпітеру, що він уже давно її не любить і звертає на неї увагу тільки п'яним. Вона пообіцяла скоритися Юпітеру, якщо тільки він пощадить Турна і не дасть Енею його вбити. Сказавши, Вйовиша вп'ялася і обняла за поперек, і так натужно простяглася, що світ в очах обох померк. Коли Юпитер заснув, Юнона одяглась в чоловічий одяг, прийняла вид Енея і разом за Асмодеєм спустилася до Турна. Турн у цей час злився та сердився через те, що його військо так потерпає від троянців. Аж ось перед ним з'явилася Юнона у вигляді Енея і почала його лаяти та викликати на бій. Турн зневіснів і кинувся на Мару, проте та почала втікати. Рутулець кинувся навздогін і так добіг за Марою до моря, і застрибнув у байдак, що стояв коло берега. Байдак сам відштовхнувся від берега і поплив. І поки Турн радів, що загнав свого ворога в глухий кут, Юнона перекинулася з Озулею і полетіла геть. Вже коли байдак був посеред моря, Турн зрозумів, що його обдурено. Поки Юнона рятувала Турна, Еней був сповитий туманом і сам нікого не бачив і ніхто не міг побачити його. Проте, як тільки туман розвіявся, він з новими силами кинувся бити ворогів. Мезентій, ватажок теренський, одважно дуже підступив і закричав по-бусурменськи, що тільки пан Еней і жив. Еней та Мезентій так зіштовхнулися на конях, що Мезентій аж упав з коня, тут його Еней і вбив». Після цього троянці пішли святкувати свою перемогу, а вранці зібралися ховати убитих. Зібравши мертвих троянців, Еней зняв обладунки з мертвого Мезентія і настромив їх на палю, щоб задобрити бога війни Марса. Після цього він пішов у намет, де лежав мертвий Палант, аби влаштувати аркадському князю Гідний похорон. Еней звелів приготувати носилки з верболозу, жінки приготували покійника до похорону. Як все уже було готово, тоді якийсь їх філозоп хотів сказати надгробне слово та збився і почухав лоб, сказав: Се мертвий і не дишить, не видить, то єсть, і не слышить. Єєй, уви. Он мертв. Амінь. Народ від річі умилився і гірко-гірко прослизився. Паланта поклали на носилки і понесли в останню путь в містечко Палантей. Вже за містом Еней попрощався спокійником, поклявся помститися за нього Турнові і пішов додому. Там він несподівано для себе. Зустрів латинських послів, які прийшли просити його дозволу забрати з поля бою вбитих латинян Енеїк, добру з натури склонний, сказав послам латинським так «Латинус рекс єсть невгомонний, а турнис пєссімус дурак І квари воювать вам мекум, латинуса, будь путо цекум, а вас, сеньорес, без ума» Латинусу рад пацем даре, Пермітто мертвих поховаре, І злости корамбас нема. Один їсть Турнус, ворог Меус, Сам Ерго Дебет воювать, Вилять так фата, У Тенеус вам буде Рекс, А маті – зять. Щоб провести Атфінем Белюм, Ми зробим з Турнусом дуелюм. Про що всіх Сангвіс проливать? Чи Турнус буде, чи Енеус – Укажуть Глядіус Вельдеус, латинським сцептром управлять. Латинським послам такі слова сподобалися, і вони пообіцяли їх обов'язково передати латину». Троянці та латиняни підписали на деякий час мирну угоду, аби троянці мали час добудувати своє містечко, і латиняни навіть пообіцяли свою допомогу в будівництві. «За цим тут началось гуляння, і чарочка пішла кругом, розкази, сміхи, обнімання ділились дружно тютюном, які пили, які трудились і надубитими возились, в лісах вже страшна стукотня». В коротке мирове єврем'я латинське і троянське плем'я було як близькая рідня Наступного дня троянці взялися за поховання мертвих Їх палили на вогнищах Сум і плач стояли у троянському таборі Те саме відбувалося і в латинській столиці Там також ховали убитих І латиняни кляли війну та царя, що її розв'язав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 Драмсес доніс на Турна, що той винуватий у війні, оскільки Еней викликає на бій його одного. Проте й в Турна знайшовся захисник. Крім того, за нього стояла Амата. Тут прийшли до Латина посли хана Діомида. І голова посольства Венул передав Латину пораду хана покинути війну з Енеєм, оскільки Еней – «Гарний козак! Під троєю він дався знати нам всім, як взявся ратувати богів домашніх і рідню. Він батька спас в злу саму пору, на плечах зніс наїду гору, сього не майте бредню. Сказавши це, посли повернули латину дари, які він їм вручив при зустрічі, і звеліли передати їх енею». Замислився Латин, оскільки у війні сподівався на допомогу Діомида. Він вирішив послухатися поради і помиритися з Енеєм, віддавши йому частину своїх земель. Для примирення з троянцями Латин вирішив відправити до Енея посольство з подарунками. Інші латиняни підтримали наміри свого царя. Дрансес порадив Латину віддати за Енея лавинію. А Турнові сказав вийти на двобій за неєм, аби більше не гинули навинні люди Турн розлютився, що його союзники відмовляються йому надалі допомагати Але згодився битися за неєм «Моя душа не єсть чужа, от храбрості і от надії Іду, де ждуть мене злодії, іду і б'юся з втікачем» Поки велася ця розмова до міста підступили війська Енея, і знову закипіла битва. Оп'ять війна і різанина, оп'ять біда гнев сук латина, сердешний каявся от душі, що тестем не зробився Енею, І посліб з мирною душею легав по тапці і книші. Турн без зволікань вибіг на поле бою і почав організовувати наступ». Він розказав Камилі, месапу та іншим союзникам, кому з якого боку наступать, а сам засів у засаду на високій горі. Троянці наступали швидко і тіснили латинян до міських валів, проте захисники міста трималися, доки арунт не вбив. Камилло. Тоді всі латинці кинулися в розтіч, а троянці їх наздоганяли і били. Побачивши це, Турн вискочив із засади, і між рутульським князем та троянським обов'язково б розгорілася тоді бійка, коли б пан Феб от перепою заранше в воду не заліз і не послав на землю ночі. Тут у всіх до сна стулились очі, і всяку клався горлоріз». Сердити через те, що доводиться терпіти поразку від троянців, Турн сказав Латину, що згоден битися з Енеєм. «Пошлю Енея до Плутона, або й сам ватку персну. Уже мені життя і так солона!» Латин пояснив Турнові, що не може віддати йому за дружину Лависю, бо не хоче, щоб у війні гинули його піддані, і порадив Турну забути його дочку. Чи трохи в світі панночок. Ну, взяв би Муньку або Прісю, шатнувсь то в сей, то в той куток, в Івашки, мильці, пушкарівку, і в будище, і в Горбанівку, тепер дівчат хоть гать гати, тепер на сей товар не скудно, і замужню украсть не трудно, аби понурову найти. Тут зайшла амата і почала благати Турна не відступатися від лавинії і продовжувати війну. Але рутульський князь не зважив на її прохання і послав енею листа, в якому повідомив, що готовий з ним зійтися у двобої на будь-яких умовах. Наступного ранку почали приготування до битви. Межовщики там розміряли... Кілочки в землю забивали, на знак, де військові стоять. Жреці молитви зачитали, олимпським в жертву убивали цапів, баранів, поросят. Війська примаршували на місце бою і стали на відведених місцях. За ними товпилися люди, які хотіли бути свідками двобою. Юнона знала, що в цій битві не судилося перемогти турну. Тож вона покликала Мавку водю Турну, що була сестрою Турна, і вони стали вдвох радитися, як би їм врятувати рутульця. У цей час на землі князі готувалися до бою. Турну вже було не по собі, бо він відчував, що є найсильніший. Тоді Ютурна спустилася в рутульський стан, набрала вигляду камерта і всім казала, що не можна видавати Турна на вірну смерть. Їй вдалося переконати рутульців, і вони почали бій, убивши одного з аркаців. «Отак оп'ять зірвали Січу, біжать один другому встрічу!» Хто з шаблею, хто з палашем, кричать, стріляють, б'ють, рубають, лежать, втікають, доганяють Все вмих зробилось кулішем Еней хотів розмирити війська, кричав, що між ними підписано мир і мають битися тільки вони з турном Але тут і його знайшла стріла і поранила в ногу Асканій повів Енея в намет, і Турн, побачивши це, зрадів і кинувся бити троянців. Побив багацько Турн заклятий, не трохи потоптав зекратий, в крові так, мов в багні, бродив. Япид Сулюрик Лазаретний взявся лікувати Енея, який страждав не тільки від рани, але й від того, що стільки його воїнів гине від руки Турна. Проте як пид не старався, йому не вдавалося вийняти стрілу з рани. Побачивши це, Венера разом з Купидоном взялася лікувати сина». Шатнулись, разних трав нарвали, з цілющої води примчали, гарлемських капель піддали, і все те вкупі сколотивши, якісь слова наговоривши, Енею рану полили. Такі ліки відразу допомогли, стрілу вийняли з рани, Еней вдягнув подаровані матір'ю обладунки і кинувся на поле бою. Побачивши Енея, троянці зраділи і з новими силами почали рубати ворогів. Еней же не зважав ні на втікачів, ні на поранених, і шукав тільки зустрічі з Турном. Проте Ютурна знову взялася допомагати братові – Скинула воїна, що керував колісницею Турна, сама взяла в руки віжки і, виляючи по полю, рятувала брата від ворогів. Еней, побачивши таке боягузтво свого ворога, кинувся було його наздоганяти, але Ютурна надто добре керувала, та ще й Месап кинув у Енея камінець. І хоча це Троянцю ніяк не зашкодило, він покинув ганятися за колісницею Турна і повів військо у нову. Атаку. Велів, щоб штурмом город брати, рутульських перебить собак, столичний же лаврент достати, латину стурмом перцю дати, бо цар в будинках ні гугу. Еней зібрав усіх старшин і наказав їм мерщі штурмувати місто. Усе військо кинулося до міських валів. Захисники ж у паніці не знали, що їм робити. А мата, як побачила, що робиться в місті, як гинуть захисники від стріл та вогню, вирішила, що Турн загинув уже, і втратила глузд. Вона кричала, рвала на собі одяг, а потім повісилась. Лавинія, дізнавшись про смерть матері, одежу всю цвітну порвала, а чорну к цері прибирала. Мов галка нарядилась в мах В маленьке зеркальце дивилась Кривитись жалібно училась І мило хлипати в сльозах Латин же від цієї звістки Ледве встояв на ногах Дуже швидко дізнався про смерть цариці і Турн Його це дуже збентежило І він звелів своїм воїнам Припинити бій і знову стати встрій Еней, побачивши це, Дуже зрадів, оскалив зуб, на всіх оглянувсь і списом помагав своїм. Прямий як сосна величавий, бувалий, здатний, тертий, жвавий, Такий, як був нечеса князь, на нього всі баньки п'ялили І самі вороги хвалили, його любив всяк, не боявсь. Почалася довгоочікувана битва. Першим вдарив Турн, проте ней дуже швидко йому віддячив, перебивши Турнові шаблю. Ротулиць кинувся навтюки. Біжить пан Турн і репетує, і просить у своїх меча. Ніхто сердеги не ратує, у друг троянська селача. На допомогу братові прийшла Ютурна. Вона дала Турнові палаш і знову закипів бій. Тут не витерпів Зевс. Він накричав на Юнону, сказав, що вже давно вирішив взяти Енея до себе на Олімп, тож немає ніякого сенсу допомагати рутульцям. Юнона вперше без сварки згодилася з чоловіком і просила тільки щоб латинське племя удержало на вічне врем'я ім'ення, мову, віру, вид. Завс на це погодився, обоє залишилися задоволені, а Ютурну Відправили з поля бою в воду Еней тим часом наступав на Турна і кричав, що тепер рутульця ніхто не врятує Хоть зайчиком, хоч вовком стань, хоч в небо лізь, ниряй хоч в воду Я витягну тебе з-під споду і розміщу погану дрянь Проте Турн не знітився і не злякався цих речей Він підняв величезний камінь, пудів із п'ять Проте, оскільки Юнона від нього відвернулась, то сила в Турна тепер була не та, і камінь до Енея не долетів. В таку щасливою годину Еней чимдуш Спис розмахав і Турну гадовому сину на вічний поминок послав. Спис ударив Турна в лівий бік, і рутулиць впав, проклинаючи усіх богів. Рутульці засумували, троянці зраділи – а боги сіли розпивати мого рич, коли Турн почав просити Енея пожаліти його старого батька і відправити йому труп сина на поховання. Еней розчулився і вже навіть опустив занесений над головою Турна меч, але тут він помітив на плечі врутульця ладунку з пояса паланта. Це його страшенно розсердило, і він, не вагаючись, убив Турна. Душа рутульська полетіла, до пекла, хоч і не хотіла, к пану Плутону на бенькет. Живе, хто в світі необачно, тому нігде не буде смачно, а більш коли і совість жметь.